Əllinci məzmur Asəfin məzmuru Güclü Rəbb Allah çağırır Gün doğanlan gün batana dək Bütün yer üzünü səsləyir Qüsursuz gözəl siyonlan Allah öz nurunu saçır Allahımız gəlir Sakit dayanmaz Önündə yandırıb yaxan alov var Ətrafında şiddətli tufan qopar O xalqını mühakim etmək üçün Yuxarıdakı göyü və yeri şahid çağırır Hüzuruma möminlərimi Qurban verib mənimlə əhbaqlayanları yığım Göylər ədalətini bəyan edir Çünki hakim Allahın özüdür Danışıram, dinlə məni ey xalqım Ey İsrail, əleyhinə şəhadət edirəm, Allaham, sənin Allahın mənəm, Qurbanlarımdan ötürü səni təmbih eləmirəm, Yandırma qurbanlarını həmişə görürəm, Tövləndəki buğanı, Ağlımdakı təkəni səndən qəbul eləmirəm, Çünki mənimdir bütün meşlərdə olan heyvanlar, Minlərlə dağda otlayan mal qaralar, Dağlardakı bütün quşları tanıyıram, Bütün çöl heyvanları əlimin altındadır. Açsam, sənə demərəm, Çünki dünyaya, dünyadakı hər şeyə sahibəm. Məyər mən buğa əti yirəm, Məyər mən təkə qanı içirəm, Şükür qurbanını Allahı təqdim et. Haqq talıya əhd etdiyin təqdimlərini ver. Dar gündə məni çağır. Mən səni xilas edəcəyəm. Sən də məni şərəfləndirəcəksən. Pislərəsə Allah deyir. Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız var mı? Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız var mı? Mənim iradıma nifrət edirsən Sözlərimi qulaq ardına vurursan Bir oğru görəndə ona qoşulursan Zinakarlara yoldaş olursan Ağzını şər üçün açırsan Dilini fırıldaq üçün işə salırsan Oturub qardaşından giləylənirsən Ananın oğlundan qeybət edirsən Sən belə Mən din mənşəm. Məyər məni özün kimi sanırsan, İndi isə səni təmbih edəcəyəm. Əməllərini gözünün önünə düzəcəyəm. Ey Allah'ı unudanlar, Buna diqqət edin, Yoxsa sizi parça-parça edərəm. Heç birinizi xilas edən olmaz, Yoxsa Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, məni şərəfləndirir. Doğru yol tutan şəxsə Allahın kılasını göstərəcəyəm.